Дядько мав чималу бібліотеку і дозволяв мені порпатися в ній скільки завгодно і читати, що моя душа забажає. Там я й натрапив раз на сповідь Руссо в німецькому перекладі. Я одним духом проковтнув ту книжку, написану зовсім не для 12-річного хлопця. Вона могла посіяти в моїй душі насіння, з якого потім зійшло б чимало зла. Та одна із змальованих там подій, часом дуже сумнівних і ризикованих, так захопила і полонила мене, що я забув про все. А саме немов електричний удар вразила мене розповідь про те, як малий Руссо, спонукуваний могутнім духом музики, що прокинувся в його душі, але не маючи ніяких знань щодо гармонії і контрапункту, а також ніяких практичних посібників надумав скомпонувати оперу. Як він засунув над ліжком завіски й кинувся в постіль, щоб цілком віддатись натхненній владі своєї уяви, як у голові в нього постав твір, немов чудовий сон, ні вдень ні вночі не покидала мене думка про цей випадок, коли, як мені здавалось, на малого Руссо зійшла найвища благодать. Часом я вже і себе відчував причетним до тієї благодаті, а отже тільки від моєї твердої ухвали залежало, чи я здіймусь до того раю, бо ж мене так само окрилював дух музики. Одне слово я поклав собі зробити так, як той, кого я взяв за приклад. Отож, одного вітряного осіннього вечора коли дядько супереч своїм звичкам десь пішов з дому, я відразу ж засунув завіски і кинувся на дядькову постіль, щоб як русо сприйняти душею сподівану оперу. Та хоч як ґрунтовно я приготувався, хоч як силкувався приманити творчий дух, він уперто-затято оминав мене. Я чекав чудових мелодій, а у вухах, Бриніла давня, плаксива, нікчемна пісенька. Кохав я лише Ісмену, Ісмена, лише мене. Вона ніяк не кидала мене, хоча відчайдушно проганяв її від себе. Зараз пролунає величний хор жерців з вершин Олімпу, сказав я собі. Так, кохав я лише Ісмену і далі настирливо бриніло в моїх вухах, аж поки я міцно заснув.